Вълшебното гърне Тази приказка е за един фермер и неговото вълшебно гърне. В далечно село живеел фермер на име Рама. Той бил добър и мъдър човек, който притежавал няколко акра земя. Макар, че бил добър земеделец, земята му никога не е раждала реколта. Другите фермери женели и сеели. а Рама само ореал и ориал. Но фермата му все била безплодна. О, Рама, защо ореш всеки ден? Тази земя не ти е дала дори една реколта вече години наред. Трябва да я продадеш и да си купиш хубава земя някъде другаде. Братко, тази земя принадлежи на предците ми. Те самите са обработвали тази почва. Сигурно бъркам някъде. Ще продължа да опитвам. Желая ти всичко най-хубаво, братко! Рама за нищо на света не искал да продава земята си. Прекарвал дни наред без храна. от плодове, за да оцелее. Всеки ден ходал да оре. Ще оре, докато разбера защо земята ми не дава реколта. Сея всяка година. Къде отиват семената ми? Рама продължава да оре или оре. Hmm, толкова съм изморен. Рама изурал цялата нива. Късния следобед най-после решил да си почине. Вече бил прекалено гладен, за да продължи да оре. Так му се канел да спре, когато търмокопът му се ударил в нещо дълбоко под земята. Какво е това? Издава метален звук. О, какво голямо гърне. Странно. Кой би заровил метално гърне толкова дълбоко в нивата? То е безполезно. Рама се е досъл, че прехосал силите си за нищо. Хвърлил търнокопа си в металното гърне и седнал под сянката на дървото. Мисля, че вече трябва да продам тази земя. Не мога вечно да стоя гладен. Тя никога няма да роди каквото и да било. Рама си починал под сянката и изял плодовете, които си бил купил. Те били нищожно малко за глада, който измъчвал Рама. Седял там около час, като мислел за земята си, изпълнен със съжаление. Знаял, че трябва да я продаде. Нямал избор. Сега трябва да съм силен. Тази земя на предците ми трябва да се продаде. Ммм... Трябва да се прибера преди да се стъмни. Когато Рама се върнал при гарнето, за да вземе търнокопа си, той с огромна изненада видял какво е станало. Какво? Кой е сложил това вътре? Бях тук през цялото време. Рама открил, че в гърнето сега е имало сто търнокопа, като неговия. Той не можел да разпознае кой е този, който му принадлежал. Не може да бъде да не би това да е вълшебно гърне. Ммм, нека да опитам нещо. Рама извадил стоте копа и хвърлил в гърнето едно гроздово зърно. Не можел да повярва на очите си. Това зърно се превърнало в сто зърна. Това наистина е вълшебно гърне. Не мога да повярвам на очите си. Ще занеса това гърне у дома. О, тежко е. Ще потърся въже. Рама вързал единия край на въжето за гарнето, а другия за кръста си. После замъкнал гарнето в дома си. Когато се прибрал, се замислил какво друго може да сложи вътре. Най-напред, нека да пусна едно яйце. Много съм гладен, а се храня само с малко плодове. Рама бързо отишъл на пазара и похарчил всичките си спестявания, за да купи едно единствено яйце. После го сложил в гарнето. За нула време гърнето се напълнило с яйца. Рама бил много щастлив. Той си сварил две яйца. О, никога не бях опитвал такова нещо. Но какво да правя с другите 98 яйца? Мога да ги продам и да спечеля пари. Тогава Рама разбрал, че гърнето може не само да му осигури храна, но и да му помогне да припечелва. След като продал всички яйца, Рама използвал гарнето за различни неща. Когато се нуждаел от плат, слагал вътре малко парче и гарнето му давало плат, достатъчен за дрехи на най-малко 15 души. Ако се нуждаел от риза, слагал на риза и гарнето му давало 100 ризи. Така Рама започнал да слага в него зърно, плодове, плат и дори подправки. Гърнето му давало много неща. Селените се чудали на успеха на фермера, но никой не можел да разбере истината. Рама винаги скривал добре гърнето въгъла на къщата си под парче плат. Един ден той решил да изпробва гърнето. Пуснал вътре една кокошка и изчакал да види какво ще стане. Изведнъж от него изкочили сто кокошки, които пляскали с крила. Къщата на Рама се напълнила с пернати, навсякъде гъмжало от кокошки. О, защо не пуснах умряла риба вместо това? Сега, как ще хвана толкова кокошки? Рама хукнал подиртях, но те били твърде много. Кацали върху масата, полеглото, а една литнала и седнала на главата му. О, махай се! Елате тук всички! Но кокошките се подплашили и се пръснали навсякъде. Изведнъж. О, не! Чакай! Една от кокошките литнала и влязла отново в гърнето. И отново изскочили още 10 кокошки. О, къщата ми се превърна в кокошарник. Какво да правя? Рама бързо покрил гърнето и го оставил въгъла на къщата си. После изтичал навън. И всички кокошки го последвали. Селените се изненадали, че от къщата му излезли толкова кокошки. Пфу! Колко много кокошки! Трябва да използвам това гърне много мъдро. Но Рама не знаел, че един кралски войник го подслушвал. Той чул за гърнето и изтичал при краля, за да му разкаже цялата история. Толкова кокошки от едно единствено гърне! Как е възможно? Това трябва да е вълшебно гърне. Веднага доведете Рама и гърнето. То принадлежи на хазната. Рама знаел защо кралят поискал да донесе гърнето. Кралят е алчен човек. Може би иска цялото богатство само за себе си. Донесете ми гърнето. Голямо гърне. Ммм. Но как може това гарнет да произведе толкова много кокошки? Сега ще видя какво има в него. О, не! Не го правете! Но било твърде късно. Когато кралят се навел, се подхлъзнал и паднал в гарнето. После от него излезли сто крале. Преди някой да каже нещо. Всички започнали да се бият помежду си. Тронът е мой! Да се качвай на него! Не, мое? Аз съм кралят! Не, това е моето кралство! Залата била пълна с крале. Спасете краля ни! Да, но... кой е нашият. Войниците не могли да открият истинския крал и след минути кралете се избили помежду си. В двореца скърбели, защото сега нямало кой да управлява кралството. Рама бързо разбрал колко опасно е гарнето. Той изтичал към него и пас! Счупил го в пода. Било му мъчно, че загубил вълшебното си гърне, но сега имал земя, която давала реколта. Започнал да я обработва и заживял ухолно. Прекалено много от всичко може да е опасно.